ЗЕМЯТА Е ГОСПОДНЯ Яворови при Сой, 8 юли 1934 г. При вечер бяхме се събрали около учителя. В разговор той каза Първоначално хората са излезли от Бога равни, но сега се раждат различни, понеже през вековете някои от тях са дремали, а други са работили. Днес има някои надарени, а други не са, защото последните не са разработвали талантите си в миналото. Светът е обезверен, там е всичкото нещастие. Всички хора трябва да имат вяра, понеже ще минават в живота през разни условия, през мъчнотии. Адепт е човек съзнание. Има някои неща, които човек трябва да е свършил. Преди да дойде до закона на вярата. Хората с вяра се различават по силата си. Когато отидеш на гости при една бедна вдовица, която има само 1 килограм брашно, тя ще ти замеси хляб и ще те нагости, защото има вяра, и не мисли как ще прекара. А пък, благата пак ще дойдат при нея. Невидимият свят те изпитва какво даваш. Ако дадеш съдрани дрехи и обуща, то един ден тях ще ги получиш на едно огощение, което ще ти дадат горе. Не можеш да имаш права мисъл, докато нямаш любов. Не можеш да мислиш право за един човек, ако не го обичаш. Днешните работи за утре не оставяй, понеже утре ще имаш две работи и не ще можеш да ги свършиш. Утрешния ден си има своя работа. Някой живее между хиляди хора и казва, че живее сред вълци. Това е защото не ги обича. Възприема ги като вълци. Не може да възприеме божественото в тях, и така може да умре от задушаване. Човек не цени това, което приема. Въздух, вода, светлина, топлина. Не цени и тази сцена. Дървета, небеса, планини, които струват милиони. Где ще намериш такава сцена като сегашната? Всякога отрицателните работи предшестват хубавите. Сиромашията предшества богатството, слабостта, силата, невежеството, знанието. След всяка голяма скръп идва голяма радост. И след всяка голяма радост има голяма скръп. Големите работи са придружени с големи разноски. Що се състои знанието? Знанието е в това, че в дадения случай пътят, по който вървиш, е верен и те завежда до целта. Някои проповедници, когато проповядват, морализират хората. Това е погрешен метод. Човек трябва да проповядва принципите, върху които е съграден животът и законите, които го управляват. Един възвишен дух, по който и да е начин, трябва да слезе на земята да помага. Или по свой начин, или по почина на Великия закон, според който идва с някаква мисия да помага. Тогава той ще опита противоречията на живота, но ще носи нещо светло в себе си. Ще бъде свободен. Човек да няма две мнения, това, което мисли, трябва да го прилага, да няма налягане отвън. Можеш да отидеш да проповядваш някъде и могат да те претрепят. Някой може да каже «Колко е глупав този човек!» Карат някого да отиде на бойното поле да умре, а някой проповядва за Бога и пак умира. Кой е по-умен? Трябва да се срещнеш с тези хора, на които ще бъдеш полезен. Затова се извършва промяна на професията, за да се срещне човек с онези, с които трябва да се срещне. Друго яче не би се срещнал с тях. Някой привежда примери с живота на някого, но каквото ще се случи в твоя живот, няма да се случи по същия начин, както в примера, а ще се случи по такъв начин, какъвто не си санувал. И така трябва да бъде. След това отидохме с учителя при един извор, който бяхме почиствали няколко дни, за да поставим основите на една чешма, която беше готова до край на престойни. При извора поработихме известно време и след това учителя каза Като очистим този извор то очистваме и отваряме един извор вътре в нас. Такъв е законът. Като очистиш му тук то се очиства му вътре в теб. Както правиш вън същото нещо става и вътре. Някой казва защо работиш при този извор? Той не знае, и ще каже. Държавата трябва да чисти чешмата. Ние сме държавата. Земята е Господня. Ще дадеш път на водата да върви. Не само трябва да направиш това, но като го направиш, трябва да се роди в теб една нова мисъл. Има злато заровено в България. Аз го знам къде е, но не го посочвам. Това злато е за праведните. Един народ може да използва своите блага само ако е праведен. Ако не е праведен, всичко това се крие. Природата е опитала своите деца и познава кой какъв е. В божествения живот трябва да има разнообразие. Човек да не се ограничава само с размишление и молитва, но да върши и външна работа, и то разнообразна, например екскурзии, гимнастики, на чешми, прокарване на пътища, земеделска работа и прочие. Най-важното е човек да има стремеж да върши волята Божия и то в мисли, в чувства и в постъпки. Човек трябва да изпраща към човечеството мощни, добри мисли в духа на новите идеи. Човек трябва да изпраща любов към другите и чрез постъпките си да покаже на хората пътя на новите идеи. Така ще ги забуди за новото. Един брат каза Под небесен живот нали трябва да разбираме място, където царува пълнотата на Божията любов. Когато апостол Павел е казал ухо не е чуло и охо не е видяло това, което Бог е приготвил за вас, под това Той не подразбира ли преживяване на пълнотата на Божествената любов. Защото тази любов което човек преживява сега на земята е само слабо отражение. Слаба проекция на пълнотата на Божията любов. Това е така. Но не може да се разправи на всички, защото няма да го разберат. Любовта трябва да бъде към всичко. И като се каже всичко, се подразбира цялото. Бог и всичко, което Той е създал.